Gai hori gogoetatzen dugu, saltegiak urte guzian idekiak zirenak hetxidira, ez dira leku hori katik utxik egonen hetxidiren gehienek segidaukanen dute. Komertzio idekitzeak izanen dira. Naiginuke, komertzio erakargarri bat atxiki urte guzian. Herri batean turistak ukeitea gauza ona da, baina kasu eman behar da ez da din pundu ez ezko gaizan fois de vigilance que ça devienne pas un point faible parce qu'on a en tant que commerçant on a aussi le devoir de faire vivre Un Komerxant bezala gure egin beharretan da kantonamendu edo lujalde baten bizi arastea. Lekuko erostu nahi badugu eta segitu nahi dugu horiek kalitateko zerbitzuen eskaintzen eta hori urte guzian idekiz eginen dugu. Jabe kere beharko dute goguan ukan alokairu kontratuak ez sobera gora ezartzea neguan zaila Herriko etxeekin ere mintzatzen gira hortaz. Idiart eta koskarat donian egaraziet Karate, Urte la la... Gardien, e eta baigurrikousa pesekin urteguzian nahigunuke erosleek ditiko emeia ukan dezaten eta ez bakarrik turisten xasoinean toute l'année et non sur la saison touristique